Sekolah yang lain. Alangkah ini sekali, mesti bin masih kita kuliah ini, kes maya sunat syukur orang. Kenal siapa kes dan sudah dah tidak pasti asalkan kita sedutu tak kenal tempat sih tak kusak-saki hidup kita. Sudah terjemah tidak boleh. Yang keduanya, ialah ininya ambo tidak bawa tidak tafsir biasa. Oh biasa tu kita baca tu doa doa sepakatlah. Agininya ambo ambil ayat-ayat tertentu -ayat yang terlibat dengan kerja kita seminggu baru. Begitu. Bahwa ni kita mundi. Bukan mundi saja-saja tak mundi bentuk kajian nak kerja enkit untuk ni, hak telah bentuk dia akan bentuk ni selaras dengan Quran hak yang kita baca. Sama ada Quran hak kita baca hari ni, Quran hak kita baca last dan Quran hak tu imam tu khatib baca setiap-setiap memanglah. Jadi boleh dimikai dengan tujuannya supaya kita dok tarunion. Baik kau anggur sebagai guru, dia kata sebagai pelajar. Ataupun ambil sebagai pelajar, ambil ngaji dengan lain sebagai tujuh. Biar kita tahu hidup kita ini kena selari dengan ayat ayat kita baca dah semuanya. Dengan kutubah jemaah untuk kati baca tangan jemaah. Dan dengan ayat ayat kita baca, baca Quran kita. Jangan berjaya di belayang. Atau hidup kita hari-hari ini -hari dengan ayat yang kita baca. Oleh yang bikin, apa khabar ni semua? Mua ambil amal amal amal amal amal hari ini. Dia selalu membaca kepada bukti menaji di luar negeri siapa kalau lele di puang apa, -apa. bukti baca kitab kitab mana saja karangan dia dibuat pada apa membaca daripada pembaca itulah amau gaul gaul-gaul membaca dalam untuk dihidang pada masyarakat sekalian ada ceramah baik setiap boleh mara ayat dan kuliah badal kusulai kini kewajipan kita sebagai orang islam sama ada kita ni Melayu ke Cina Muslim ke dia sudah tu wajibkan selagi kita ni jadi hamba Allah, tidak jadi tuhan sendiri, maka mesti patuh pada Allah. baiklah mula-mula sekali yang mahu nak ambil satu hadis yang dibawa oleh ni, buku Imam Abu Nawas ni. Namanya Allah. Buku kita namanya Allah dan dari agama. Karenanya saya, saya ni hawa Allah. Dia mulakan buku dia dengan satu hadis. Dan hadis ni kita baca semua pagi-pagi ialah. Yaqulullah, yaqul alaihi salam, man man qala raditu billahi rabbana wa bil islam dini wa bi alaihi wasallam nabiyyan wa rasulatan wajibatlahu jannah. Apa bermaksud Nabi bersabda? Mana-mana orang sangkata dengan lidah dia sendiri, raditu billahi rabbana. Raditu kita panggil rela, aku rela. Kalau terjemuh kau tak, aku pu Aku pu hati buat Tuhan kepada Allah. Buat agama kepada Islam Dan buat Nabi Buat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW Kita kata kalau boleh Kata semua Sehari kau petang kau malam Kita wajah dengan dia Dah Aku bawa aku puas hati Untuk buat Tuhan kepada Allah Dan aku puas hati, puas hati buat agama kepada Islam Dan aku puas Buat Nabi kepada Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita katanya puas hati keadaan kita hari-hari kenapa -hari, kita puas hati kau kau kita kat wak laluk eh? bila kita katakan betul Nabi kata wajib lahul jannah sah dahulah ni kemah syurga wajabat lahul jannah wajib untuk dia syurga kita kata sah dahulah ni bila mati bersyurga kenapa kerana Ken sanggup kata dengan lidah ya? dengan lidah nah, bahawa dia puas hati buat buat Tuhan pada Allah bila kita puas hati dengan satu kali kita kalpa hati makan ko hati makan ko hati kecek ko hati kira ko kawan hati dah ni makan nasi rumah reti artinya kita nak somo kalau boleh tak nak tanya dia mau yang sedap buat lauk yang buka apa kawan nak balik oi yang bini ka beres itu keadaan kita hati baik kita puhati makan ko minum ko makan ko meneh ko kigo meneh ko ko bila kita puhati maka kita nak somo Ya puhati itu kena kena pada betul. Begitu juga kita kata raditu billahi rabbani. Aku puhati buat harian kepada Allah. Dan aku puhati buat Muhammad sebagai nabi. Sungguh untuk kita ni kata gitu semua buat, buat pada Allah. kita puhati buat buat sayang pada Allah. Kalau apa saja puasna Allah nak tutup buat hati apa sahaja Tuhan lakukan, kita tinggal, puhati. Baik dari segi amal ibadat, baik dari segi akidah, baik dari segi muamalat, baik dari segi politik, dari segi suami, isteri, dari segi apa sahaja. Kan? Bila kita puhati juga, kan? sanggup buat apa sahaja dia, kan? nak, dan sanggup tinggal apa sahaja dia. Kan? Bila kita puhati, waktu naik pada matimu, kan kita kata, Allah aku puhati jumpa apa ni buat tuan yang aku nak tim ikut tiga tuan ikut nak tim aku kata abang yang beli gula abang yang buat kulit kuih abang yang baju abang yang buat kulit botu, botu, tu saja, tu guna apa sahaja tuan yang kita nak no, bila kita puhati dengan ya, dia sanggup buat apa sahaja aku, dia nak no. dan kalau tim aku kata abang ke rumah jenak tuan dia nak dia, dia nak dia nak Kau maksud me, me, Jangan kembal Tapi tak kira kita Tak kira sama jenak Tak kira sama maksud Tak kira mati hati Bila kita puas hati Dengan tunai kita Itu keadaan kita Bila puas hati Dengan seorang perempuan Atau puas hati makan nak, Atau puas hati minum minuman hati apa puas apa-apa Kalau bila puas hati lagi itu Kita waktu tuhan Alih tuhan pula Ya Allah itu aku Aku puas hati Buat tunai kamu Kenapa Kenapa banyak, karena sebanyak mana menoloh musuh itu betul, mampat pada. Aku. Dan sebanyak mana menoloh lagi itu betul, parah pada. Aku, aku pahati. Begitu juga, aku pahati wabu Muhammad dan Nabiyan Warasulah. Aku pahati buat Nabi itu Muhammad. Tunggu Muhammad Nabi mu pahati. Karena apa? Karena sebanyak mana nasihat dia tunjuk ajar dia laga suluh dia itu Kena-kena belakok kena dengan kandok dan pemikiran. Itu ikrar kita depan Allah dalam perkataan raditu billahi rabban wa bil islam dini wa bil muhammadin sawallahu alaihi wa jadi soalan ni semua ni kau itu dengan perbuatan kita jangan wujud kita cakap lain bini lain ini masalah tu so itu satu cuitan atau tweet yang dibuy oleh tuan kita kita ni apa namanya Said Ahwar sallallahu alaihi pada buku dia sama-sama nak ambil sikit orang nak putih itu supaya kita jangan ada kata benda ni, baik teho, baik ucapkan apa-apa, kacau wali kena, kena kita buat sungguh Jangan menjadi akarat kalau, kalau atas dunia kita berkecek lain, eh. buat lagu lain tak apa-apa, eh. kita juga akarat kalau bila berkecek atas dunia, tak suka dengan bikin juga, akarat soya mulut tu, kan, jangan-jangan. Kita ni tak akarat lagi dunia lagi ni, beri ngamal. Itu satu. Yang kedua barat ini semua dia faham oleh juga sebuah buku namanya Fiqhul Daulatul Islam Min fiqhul daulatul Islam kerana Doktor Yusuf Ardawi ni masih hidup lagi Allah Umrah Dia kata Islam Al-Muslim Doktor Yusuf Ardawi diantara orang yang di diatapkan penulis Yang dia masyhur sekarang ini Banyak buku-buku dia ditulis Dan banyak memberi kesedaran pada orang Islam seluruh dunia Termasuk ambas diri banyaklah Kepunyaan, kirim pandang, pandang orang pandangnya pandangnya dia. Karena dia ni orang ia apa-apa yang Orang ia duduk dalam keadaan kalau Kita dari kelantane, kita buat islam. Kita tak kacau dek. Tak kacau cina, tak kacau india, tak kata udah bagai. Kita buat sebagai mandor. Kita buat lah. Alhamdulillah. Apa namanya? Akhirnya orang cina pun buat puh tahun ni. Yang mengagiti mengagiti kah? Nah, pahutasi. Dari buat puh. Kita katakan itu 12 belah atau tiga belah. Puh, orang cina buat belum pada orang Melayu buat dia buat dulu tahun ni. Alhamdulillah. Kan benda awak kita buat ni suruhlah Tuhan. Bila Tuhan nak no, tu kita buat lega, maka Tuhan mahu no, nak no, no, suruh kita nak no, suruh kita buat benda tak kena ke no, kita. Fitrah kita tu kena, kena baik sekali. Hai apa? nafsu, nafsu lain, fitrah ya, lain. Nafsu dengan tak belaga sahabat. Ini Tuhan suruh. Nak no, belako dengan segala nafsu, nafsu lain, fitrah ya, lain. Baik. Ayah am baca hari ni. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكبر إن, إن الله يأمركم, يأمركم أن, تؤدوا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, إلى أهلها وإذا, حكمتم وإذا حكمتم بين الناس, بين الناس أن تحكموا بالعدل أن, إن, إن الله نعم ما يعظكم به ان الله ان الله كان سميعا, كان سميعاً بصيراً, بصيرا يا ايها الذين امنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وَأَحْسَنُ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم الَّذِينَ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يقروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين Ya sudduna angka Sudduda Ayat dalam surah An-Nisa Daripada ayat 59 Sehingga ayat 61 Ini para hadis semua Ayat yang terlibat dengan politik Ini diantar ayat yang begitu banyak Al-Quran Ayat ini ayat terlibat dengan politik dan kita learn ni, kita baru seminggu bawah, hari satu lepas, hari ini hari lima, seminggu dulu lah. Kita terlibat cara langsung, kecil, besar, tua, muda, lelaki pun, terlibat dengan politik yang kita panggil mengundi. Para hadir semua, belum pada membaca baca ayat ni. Kita mengundi, ada meni, ada kalah. Ada meni, ada kalah. Dan kita pipis pun main bola. Main bola apa? Ada meni, ada kalah adakah kita berpolitik kita main parti kita main kerantakan kita main parti suka juga main bola tak main bola ni ada menang ada kalau butir sekat tu ya. kita berpolitik ni ada politik islamik ada politik haktolog islam kalau menang ni, ni parti ni kalau kita main parti ya, tak terlihat islam kau tak pun main bola kan. ada balik pun menang tak ada apa apa sepak main bola kalau kita main bola salah dengan main pati jadi yang betul dia ya? akhirnya benar kalau kalau benar benar kalau tapi kalau kita main Islam ni kita letak kerja kita atas Islam ekonomi Islam budaya Islam apa namanya kita panggil kepra Islam akidah Islam muam ibadah Islam dia tak sudah ada benar dia sudahnya syurga lah gitu duduk kalau menang tu so, tapi hujung jatuh oh so tu kan syedok so tu kan nengakau bola ni dah sama-sama berapa nak tahu dah bola ni kalau menang bukti sekat tu je ya. bola air baik bukti sekat baik apa namanya kap botu kap ni semua sekat dia bukti sekat ada menang hujung jatuh ni syurga, kena nengakau tu ambas lah, cek-ceek lagi tapi kalau main politik atas dasar so ni politik Islam lah. dan kita telah tunjuk dah di Kelantan 17 tahun ni masuk tahun kita buat cari Islam ekonomi cowok Islam rebol tak ada gadar tak ada cowok tidak semua orang dari Islam umur tangga baik kita buat cowok Islam tiga bilik paling tidak caput lelaki puan kita tunjuk dia orang puan kena tutup orang dia dia dalam kontor pun kita buat dengan ada pergeseran ada kontor lelaki-lelaki ada, ada kontor perempuan belajar kita juga kita belanja lebih dari 70 juta setahun keelantin kita buat sekolah daripada jamik merbarang Siapa ko Mak Muhammad? Siapa ko apa ni? Mak di Tafiz dia pula contoh. Kita upgrade apa nama ni tahun ni pada Mak dan sains. Kita nak tunjuk, kita nak suruh tengok orang Kelantan ni jalan 20 tahun, 30 tahun lagi. Pelajar-pelajar apa ni. Kalau jadi rakyat Kelantan ni baik jadi tuk mulu, tuk imen, jadi emang, jadi laki orang, jadi bini orang, jadi berapa. Gerti sains. Dan siapa apa dengan cara walaupun itu insya Allah bila kita ni sain pun kita tahu Quran kita tahu apa mereka tak mahu dekat syaitan tak mahu dekat semua kita dikerumuni oleh mereka itu usaha yang kita buat lepas kita nak selewen juga itu kita punya pasal atu islam kita semua sekali ucapan-ucapan jatuh-atuh yang berhati ucapan nama sama ada ucapan rasmi, sama ada ucapan biasa Ambo ustaz bukan mulu a'ud billah dulu. Depan Melayu, depan Cina. Ambo gicap depan Cina ko. A'ud billah dulu. Jaga ti tak reti, pemelayulah ada masalah reti, Cina tak reti. Jadi so, dia ada, kita kemu, kita, kita, kita letok ucapan kita dengan ambak syaitan jauh-jauh bismillahirrahmanirrahim panggil Tuhan kat-kat barulah kita baca. dan ucapan kita itu bukan pandang-pandang kita tapi kita turun terjemah ayat-ayat Quran dari ucapan kita baik hal ekonomi dan ucapan-ucapan nama telah di buku sekarang ini eh? oleh kiosok politik ambak itu tuan-tuan boleh beli belilah jangan bahas saja kan eh? jadi para hadir semua jelas kepada kita Islam ini boleh buat Setengah kata Islam ni bagaimana takduk. Dengan jiwa berapa orang-orang bagaimana takduk. Takduk, ada. Takduk kita. Kita nak mengajak. Ada. Pocmaya band juga. Ada. ada setengah orang semaya. Ada setengah dua. Atas kita. Kita nak semaya. Semaya. Kita tak semaya masuk melakukan ikut kita lah. Ambil juga Islam. Islam ni bagaimana takduk. Allah ta'ala menawak waktu dari langit. Melalui seorang tubuh. Buka turun. Puka turun sekelah langit juga. Kepala turun. Bawa turun sekelah. Orang nak terima. Terima. Terima. Terima. terima Dia istilah Korau itu kita kerana bukan sebagai sakelar kita boleh. kena tuh mimong. aku risuhan, muni hamba aku. Kaya itu hamba muker tuh, muker segini. Alhamdulillah kita buat, kita tunjukkan setiga tahun. Dan tahun ni alhamdulillah Makan makemkan. Dan yang jadi pelik polanya nyap jaki gelombang ombok di kerantai ni gelombang apa yang gelombang gelombang islam gelombang hijab macam-macam dia membenam Nyelando habis pak negeri-negeri ya, kita tak terkikir benda tu boleh bergabung tak begitu tengok selama langkong negeri je ambol di selama sekali pergi pun tak sekal turun takpe lah leh nak ngokok ngakok mari cari apa haa boleh menyakit lalu jika mau gagah Muhammad aku tengah cerama di, di Kedah amba cerama tiga kali buat lari di musikah tengah cerama boleh miskat orang ambil amba tak tak musikah buat lari amba kata aku ni lagi, kau conek tu Alhamdulillah Loleh, Alhamdulillah itu kisah berapa di Selangor di Peruk banyaklah apa ni perputusan orang mari nak jumpa dengan Muhammad amba kata nak jumpa dengan Muhammad, tak sah, so, berjumpa Presiden dia minta asyik ke presiden dia kata kerah lah, berapa, ang -ang -ang. aku nombok tak aku tak asyik jumpa dia nombok tak lagi kumang kata aku tak asyik <laughs> jadi orang <shran> semua nak wajah kerja-kerja tuhan semua tak ada orang yang boleh boleh fikir dalam guna ni sama siapa selangor yang tak penuh tak penuh ada pas peruk tak penuh ada pas ada pas kan Dia dan orang menyokok kita pas kita betul-betul lah apa betul-betul nah, sebab itu orang-orang semua apa namanya Nabi kita Muhammad sallallahu sebagai seorang nabi sebagai seorang ahli psikologi sebagai seorang pendidik sebagai seorang mentor sebagai orang ahli politik Diawayat lama da Ahib Habibaka haulan ma asaa an yakuna baghida ka wa abghid baghida ka haulan ma an yakun habibaka yauman Satu kata-kata yang cukup bergol mana kalau ketubik daripada mulut masalah ketubik masalah Joe Washington ketubik daripada Abraham ketubik daripada siapa dia ketubik ratau seluruh dunia tapi bila ketubik Nabi Muhammad ketubik senyap ketubik senyap bagi yang bergogol lama-lama dia timbul kita tekan bola bubur air sebelum pergi ketubik bola ketubik dia nyalain mertah lepas sikit bangun naik tu temudah duit tu boleh habib-habib nama Nabi kata bila mu nak sayang pada orang, sayang dia pada pada sudahlah. Asal ayadun baghizaka ya ma boleh jadi orang kau sayang, sayang, sayang akan jadi musuh. Setahu kena. Wa abghiz baghizaka ya hauman. Asal yakun habibaka ya yuman. Mungkin mu nak balas balang balaslah tapi biar pada keadaan sudah lah boleh jadi orang nak mau balas satu-satu hari nanti ha minta menyokok minta bersahabat betul-betul berdua orang yang kat seribu orang rasa tahu itu berlaku sekarang kalau oh, tak ni lah tengok cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap ada ni ngokok nyakok ngakok maksud maksud bukan apa tidak berpadu ke ajaran nak Nabi. Nabi. Nabi cari orang yang atas dunia lebih cerdik, lebih bijak, lebih berpandangan jauh lebih ke Nabi Muhammad seorang sana tak ada lah kalau Nabi Muhammad dia tak mengajikan orang orang yang berada mana bijuk pun orang akal yang digi sekerak ya? dia tak nampak, orang oh, tak nampak ni orang oh, tak nampak dia apa maksudnya, benar banyak tu yang buat, termasuklah jiwa maksyur mana-mana, apa jiwa Nabi Muhammad ni dia boleh oh manusia ni dia boleh tolok walaupun dia Islam dia selalu ajaran Nabi Muhammad dia berasa lebih curi orang putih lebih panah orang amraqal lebih panah orang itu lebih panah jadi penerbangan dia ni kena ingat abduh habib-habib berkahul nama musayya lah pada orang musayya itu, dia pada-pada sungguh boleh jadi orang musayya satu hari balik jadi musuh dia kalaupun mahu ke orang pun, mahu ke pah pada-pada sudahlah boleh jadi pah satu hari nanti akan menjadi orang musayya pula Alhamdulillah berapa ni semua dua yang ketiganya timbul oleh perkataan muhasabah kemarin yang membaca sahabat keluar daripada orang, seorang puteri kita pakai muhasabah lagi muhasabah ni perkataan Quran dipopuler oleh oleh orang-orang gerak orang, orang Islam bila sebut kata gerak Islam ni pakai pecik belakang tapi dia terlalu kata-kata jeriti kau tak reti tak tahu dalam muhasabah apa pun tapi yeah. agak beritih, lah mudah-mudahan Allah Taala dah muloi suap dah mulut dia Kataan Quran maka dia diangkatlah. Baginda Quran sebut dalam surah apa ni? Insyiqar. Fa amma man kutiba kitabahu bi yaminihi fasau fa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ahli masru. Ini cerita muhasabah. Muhasabah makna bilkiru demo kritikawa. Kawan kritik dia Itu silah makasabah. Harap -ah, kelok belum pada syurgaan aku. Allah Ta'ala berundi dulu. Tanya khabar. Aku buatmu, aku perangmu. Sekir-sekir. Air aku mutelan. Butir nasi aku mutelan. Gapalah udara aku merisak. Buah kayu aku memakan. Pahada apa mu aku. Buat ke aku ni. Aku kira Nabi nak. Entah dunia ni. Belum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa AS. Nabi Isa AS akhir sekali Nabi Muhammad banyak ah. mana kalau Nabi Muhammad ajar ni bukan pandang-pandang dia. Kh aku aja Kau semua yang tiqan al-hawa in pada aku dari Nabi. Fasau pay hasik tu mana-mana orang yang rekod hidup kita lo ni bila dipulang balik pada kita oleh backup ada orang Dibui backup sebelah kanan. Ambo duk mengajar lo ni ada kakuk duk dengar lo itu ada semua dalam catitkan apa ni backup kita leh ni buat kaset kaset besar, kaset kecil leh ni makin-makin dunia makin maju makin kecil, makin kecil kaset kaset dia buku tak buat tangan kaset kita buat peti ping, pakai peti dalam peti ping tu ada kaset ada kamera, apa nak buat pandang lho. benda ni yang ketemu balik daripada masyarakat mereka buat nyok-nyok waktu ni ni rekod ni Aziz, rekod mamak, rekod tim hutan dunia begitu rekod ni kata setengahnya dibagi belakang kan? Bagaimana? Pak Amman uciak <tuh> kita baru biamin. Mana mana orang di rekod sebelah kanan. Pasal upaya hasabu isyak anjasir. Tuk tu yang kata akan dia ambil kira sikit ya. Tu yang belak belak belak juga hal lagi. Bagaimana? Bagaimana orang besar besar? Kalau orang besar nak tegak lagi besar pada negeri orang kata big. Boleh kata big kalau hak tak besar hak kecil tak apa bah buka buka raga apa pepas tayar sikit buka habis apa apa. Kalau becek nah tu, apa-apa tak i lagi banyak boleh. Tak becek nah. Kalau pasal peng ada masalah dadah lah, ada boleh lagi siatolah, boleh lagi tukar dalam gapo. Jadi akhirnya kena ada hak hak peni hak diberi rekod baik kanan wasau ilhasab. Orang ni akan di muhasabah mesti yang kalibu ila ila almasjid ketika sibila sudah begitu dia balik jumpa dengan anak buah dia syurga dengan apa? Beg. Jadi muhasabah, hasaban ingat molek bukan keluar daripada mulut, padah, keluar daripada mulut Allah dari Al-Quran. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ni kata dia kita baca ni hasibu Um, aku cek aku sebelum Mungkin nak muhasabah ngdiri mesti diri jangan redah tu hai sahabat. Kalau Allah Taala muhasabah diri nak tobat tak leh, nak balik semula ke dunia tak boleh, nak no, apa tak boleh. Pakat tutup syurga neraka. Tapi kalau kita sendiri muhasabah, sama ada kita seorang yang duduk dengung betabelus semalam, pas semalam tu, belum subuh kita bangun sekejap semalam tu, ke ambil semalam duduk sekejap ya Allah itu aku, orang aku ada sekian banyak. Banyaknya rezekimu tak penuh aku ni susah Tak penuh aku, kita mahasabat Apalah Tuhan yang aku buat aku, Ada salah seli ketuluh maaf dah Tuhan Aku tak silau selalu lalu, buat apa tu-apa ni Artikel tu, kalau kita mahasabat lagu ni Kalau kita ada jumpa benda-benda tak boleh Kita minta tabak Kita bahas, tak mahasabat lah Tuhan mu tak mati aku lagi aku tidak berarti lah kan? Tak ada, aku tak ada, tak ada mintaabak kan? Masuk-masuk hubung lah kan? Obdosa, obdosa, mintaabak tak tabak Ahak lagu ni kita panggil mahasabat jadi seorang peteri kemarin dia sebut Mahazabah tengok ti parti dia ni parti, Islam, ka, parti bawa Islam ke parti bawa-bawa dekat Islam kalau tu ada parti dia ni dekat Islam boh lah seperti tu mari parti Islam dah nak bubur nama amni aku nak nama amna ke amni bubur pi tak pas pah-pah ni bubur pah apa pi tak apa pu tak ikut pi tak apa nama ni pas ni nama awal bekah bekah bubur parti politik lo, dia orang panggil pas. Bekah buah-buah air -buah orang panggil cawen Bekah buah nasi orang panggil pinggan Bekah buah, -buah kereta orang panggil stil Bekah buah piti kita panggil beg Bekah buah parti politik law orang panggil pak Kita juga amnum Amnum ni bekah parti politik lawan Islam Sudahlah dia nak cakap Islam Kita buat Islam dia marut Kalau mahasabah mati Kita buat pun tengah rup ya. ya. Kita ni kalau kita tolak itu eh, Akhirnya kita ambil kita sendiri Derempak kita sendiri kendali psikologi kita. Mana boleh kita nak kendali kita? Kita tak boleh kendali kita. Yang boleh kendali kita ialah Tuhan buat kita. Dia Tuhan buat kita Allah. Allah tu dah ayat ni sebut ni. Baik. Masya-Allah, Masha Allah, wa radiali. Innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila alif. Sesuatu ni Allah. Allah berbunama dia sendiri Allah. Kalau kita kata Raja Kelantan juga, Kusmai. Bangun caca, saya Betul dengan nama Kusmai. Raja, penduduk Kelantan. Kali-kali-kali ah, Raja sebut nama dia. Nah. Maka tidak guna Betul-Betul. Ya. Ariti habiskan tu ah, Allah Tuhan sekali sekali-kali dia guna Ar-Rahman. Dia guna Ar-Rabu. Dia guna Ar-Rahim. Dia guna macam-macam nama. Dia 99 dia guna nama. Tapi sekali-sekala dia, dia sebut nama. Dia kata Ibn Allah. Jadi kata ini dok, ini saya. Inna Allah, seluruhnya aku. Apa nama Allah? Kenapa aku seperti? Ini? Aku seluruh mutuna amanah pada orang yang berhak. Amanah, amanah ni orang belajar panggil amanah tu. Ugamu ni amanah. Apa nama ni? Tuas bola kerja. Apa ni? Ah. Hmm sesungguhnya Allah suruh umur tu aman sebanyak mana benar yang ada pada kita ni tubuh badan kita harus terbenar anak bini kita amanah daripada Allah kita ambil duit 10 riah kita beri ke orang beri, turun sampah amanah sikit 10 riah ni turun sampah pada orang sikit bila kita beri kepada dia, dia kita kita minta dia ni tanggung jawab dengan duit 10 riah ni kerana dia ni kita panggil amanah maka orang yang terima, terima orang yang penuh amanah dan dia buik. Kok gitu? Lagi tak jumpa gitu dari dia, dia siap atau Kato cari aku sangat amanah. Fitih, kita pergi salat. Tengah ger itu jumpa Mekah balik yang tak gua ada orang buat akak salat amanah. Assalamualaikum warahmatullahi punya, Punyuk Juruhnya orang itu Salam Dari pandang buku Kadang-kadang balik Peruk dulu Lepas tu Guru kelas mari kelatih habis Perti balik. membeli Guru Amal mari daripada peruk ni Khusus nak sapa amanah Salam orang sekasi Sungguh dia Kita boleh pahala Kerja kita Boleh pahala Pahala nak menda Semua perti Pahala ni perti Cuma tak laku sini, tak di akhirat tu. Masuk lebih kubur, tak laku habis. Pertih Malaysia. Pertih Malaysia, Pertih Amerika, Mahjol, tak laku. Jalakunya, jalak. Pertih. Hak-hak beli di kubur. Namanya pahala. Allah Ta'ala, aku sendiri suruhmu tu nak amanah pada orang. Amanah. Kaki. Tuhan beri pada kita, bukan beri saja amanah. Suruh kita guna kaki ni pergi tempat, hak dia setuju cari duit, cari pergi jabat kau, pergi kedal kau pergi cedung kau, pergi jala kau muka kat lauk nak cari duit halal nak cari duit halal maka kita guna amanah kaki tempat yang tu tapi kalau kita orang band kita ngok-ngok bergila ke lain arti kita tak pandai guna kaki kaki tak aman tu kaki kalau kita bergila ke lain, tak bergila ke sana ni arti kaki tu, tapi kita tak pandai guna amanah dia demo perlu sebut di antara pemimpin-pemimpin Tanah air. ada seorang yang hormat ke dia kerana dia kecil molek benda banyak am boleh kenal boleh boleh kenal tapi dia tak pandang guna amanah untuk kaum muslimin jadi juga apa namanya pemimpin komunis ciri-ciri ni ingat seorang pemimpin komunis nama Linen. lah Lenin dia dia betul kajian boleh speak derusia tahun 19 19, 18 17, 18 betul kerajaan orang tanya dia oh pegawai kerajaan jamaah zar kerajaan zar kata nak buat belakang kau nak ambil semua dia kata kalau boleh buat pelapik tiap kita ambil buat pelapik tiap bagaimana umum buruk takkan tahu semua kaya tu kalau boleh buat pelapik tiap kita ambil macam tu gitu. Mak kalau buang semua tak boleh pengalaman pegawai hak lulu begitu sekali tahulah hak ngai negeri. Tiba-tiba kita nak buang berapa, dah kita menyangka tak kena. No. Habis tak ada kat mana hak boleh buat buat pelapik ti Pelapik ti eh? Kat mana boleh sama cash dapat duit ni kita sama cash. Ah tu menica mena do kita. Pak tu duduk. Mak jadi amanah ni kena guna sebenarnya wa'izah iza hakamtum bainan nas an tahkum bil satu, ya kedua bila mu buat putus buat hukum saya, buat hukum saya, hakam tumb, hakam ayah tumb, ayat Bila kita buat putus saya, cepat baik kita sebagai isteri balah buat putus saya, baik budak budak kita, anak anak kita balik buat putus saya, okay buat hukum tu siapa kau gata kau panggil kejar negeri besar kau di u kau ketua polis kau naik pangkat biar negeri kau bergerak bila bila buat keputusan ada masalah apa mukodanya aku iaitu adil jangan buat sebelah adil adil ni maknanya waktu syait di mahalli kita letak sekala ikut tepat dia dan tak ada atas dunia orang lebih adil daripada Nabi Muhammad sallallahu Seorang so, berdui. Dia senyuh kali Nabi Muhammad. Dalam satu bahan-bahagian hari itu. Senyuh. Tak pameru. Kok Nabi Muhammad dia Dia kata. Mu, Muzalim Muhammad. bagi itu. Nabi kata. Ilham a'adil faham. Ilham a'adil faham. Kalau aku sebagai Nabi. Tak ada lagi support. Tak ada lagi ma'adil. Jadi adil. ni bukan kerja demokrasi. Bukan pandang yang orang-orang Kerja Allah ma'ala. Apabila kamu hukumtum بين الناس, antahkum bil adl. Bila kamu buat keputusan sesama dia, kamu mesti apa nak balik adil. Jadi tidak ada adil daripada undang-undang Islam. Innallaha la yuhibbu zulm. Sesungguhnya aku sebagai Allah ni betul-betul seolah-olah seorang penasihat yang paling baik. Aku nasihat kamu dan aku memang pandai dah nasihat kamu. Kan aku buat kamu bila aku buat mu aku tahulah kena mu. Perangan mu tepi amun, apa semua sekali. Dengan sebab tu bila ada bala, suami isteri Allah, adik-wadi, ko jiran ko orang, ya, cinom, gayu, ko gapos sekali bila bala, buat kutusan, musti adil. Innallaha alim. Innallaha kana samii'an basir. Kan aku ni sing aku tajam dah dengar berlaku segala sumut dia kan. Basiran, aku juga Mata aku cukup Tengok kan orang nak, tak ada tak adil sunggu, tak sungguh tak sungguh, tak naik tak naik, aku tahu dah. So, ya Allah dina itu ayat politik. Bila sebut kata keadilan eh? Keadilan adela eh? verbalnya, ada nak kah? Padahal eh? mahu kata aku, apa dihuga lain politik lain, ada mana? Sedaya kah ia kata adela, ada nak kah? Adela itu jauh politik. Mana boleh hadir kalau, kalau kita tak pun Kalau kita tak pun bek tes bulan amal bulan bulan terakhir mahkamah terakhir mahkamah waktu putusan calon gue lawyer pembela pendakwa cara-cara di waktu putusan kalau tu akhir waktu putus boleh tak ada honda tak ada j tak seperti cakap aspo kena kopi je nak pada kopi pang pang tak buat projek aku nak projek 10 ribu 10 juta aku nak bunuh bang itu tapi kena kopi tok hakiki yang tak ada boleh kerjasama dengan tok akhir semua kali balik umum Apo kau nak masuk J? tapi, mereka putusan tu hakim bukan ada polis so, putusan tak, tak, tak, tak, tak, tak tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, dia tu kau menyebabkan orang perik kan hakim, kan kata-kata dia tu dia sopung boleh, badan muat puasa, nama polis, kau nama wadah, kau, nama benda, tak, tak, tak, tak tapi tu Islam, Islam ni ada hala, ada Hala halal, halal ni mana siapa nak cara, kau tak ada kajian bila ada kajian, bawa kata, oh ni haram Haram juga, maksud jay. Haram ni betul-betul. Macam berbeza di antara, antara halal haram Islam ni yang salah tak salah dalam mahkamah ni. Kalau mahkamah buat putusan supong Islam, selamat dunia akharam. Kalau mahkamah tu ada cara di aja, je, ya. ada cara Islam, masuk kat dunia je ya. lah. Tapi akharam tu lepas tu akhir masuk akal. Ya. Sebab tu Nabi kata, Al Al-Arabi salah Al-Qabiz halah, to akhir, to akhir, hadi, hadi, to akhir, ni tinggal. berganah, betul ni fenang. So, dua besar dah. Jadi, uliannya kepada semua politik misti bersweternya undang. Support juga to akhir di mahkamah bersweternya. Padahal kamu pasal. Kalau tak ada polis poling, tuh akhir aku, aku kapur. Kena salut, tadi balik ngomong kamu, kamu tak dapat dia. Mana ada aku Waktu tu saya nak binat bersih, sebuah di ko aje di klinik pemandu, dia bodoh. So, yo ya ya allahina aman ati yang Allah wa ati Rasul bawulan amri minkum kum. Fa inta na fi sheikh. Farudhuhi lillahi bila Rasul. In kum tuminun bil Allah waliman aqid. Ladaikah khairun Wahseng tahu lah. Tu ayat ibtamu surah an Nisa ayat 58 masuk ayat 59 Ya Allah di dalamnya orang mukmin. Pakar tuhan ini bila dia memanggil we dia guna tiga bahasa. Ya Allah di dalamnya orang mukmin. So satu lagi ya Allah na dia we dia we asamun dia we engah tiga mukmin kapur bahasa kapur dua yang tiga ya Allah di dalamnya kapal we jadi gini ya. Dua yang disebabkan seseorang dia sayang dia kuliah ayyuna ladina amanu. Heokah, okey iman, Orang beriman. Orang beriman itu orang yakin dengan mulut bukan kata asyhadu alla Dengan perbuatan pun kita buat sebagaimana kita kata, hati pun kita pun iktikad su penuh kita kata. Orang panggil al iman tasdiqun bil jannah wa amalu bil arkan. Apa nama pasal lagi? tasdiq ku birdinah atau aqwal bil lisan wa qawlum bil lisan wa iman iman maknanya tasdiq di hati kata dengan mulut dan buat dengan anggota. Tiga sangat. Bila kita orang mukmin, arti hati kita pun beriman kepada Allah dan akhirat. Yang keduanya kita kena buka, kena sebut asyhadu. Bo, la, la, la, tak la lama tak jadi lagi la ilallah wa Al rasul tak jadi lagi kena aku ashadu ashadu man aku sanggup jadi saksi nah kalau aku kata bukan main aku punya yakin aku punya apa, apa namanya yakin yakin nah aku sanggup kata la ilaha illallah tak ada yang maha kuasa yang maha bijak yang maha kaya yang maha cerdik yang maha pintar daripada Allah أشهد أن محمد رسول الله aku juga yakin sanggup jadi saksi nah bahawa Muhammad radallahu ni utusan Allah itu orang panggil tasdiq bil qalbi tasdiq bil janaan wa bil lisan wa amalu bil arkan adalah kata istilah dalam ilmu itu boleh ada blind sikit macam tapi bila kita beriman tiga kalu sekak Arti kita yakin bahawa dunia ni punya Allah Aku sendiri punya Allah. Aku tak ada mana-mana. Baik tanung, kau baik bini, kau baik anak, kau baik musuh sekalipun, kita kena berlidah supaya nak tanya aja. Karena aku yakin 100% bahawa aku punya hamba Allah. Walaupun aku ni orang perempuan, orang Arab, orang Pahang, orang Bergas selagi aku pun tak yakin maksiat-sia akhirat. Akara kita kena ingat dah. Karena hukmi matun nak tersudah habis berdoa. Sasgi nak Allah ta dia yakin Allah pun dunia punya Allah. Dan Tuhan akan tetap balasan. Pembalasan dia di tak perlu. Kalau setuju, dia bersyukur. Kalau tak setuju, dia bunuh aku. Tak ada siapa dia boleh pasang raya. Tak ada siapa dia boleh ubah suai. Itu yakin kita. Jadi kepada orang-orang ini lah Tuhan raya. Allah. Tak aku takutnya Allah. Mungkin takut aku. Yang kedua, aku takut Rasul. tak pada Rasul. Rasulnya budak aku. Aku lantik khusus untuk mengajar mereka semua. Mungkin arakko, cino, kong layu ko, aku lantik khusus orang organ lah, untuk, untuk mengajar najam. tu aku turun dari langit kita aku aku tak pernah Muhammad buat panas-panas diri, turun dari langit, lah. Sebuah kitab yang punya Quran dan Nabi Muhammad ni aku pergi, dia pergi, dia, dia sampai dua puluh tiga tahun. Dia aku tengok susah habis dah. Banyak mana aku suruh lagu perayaan dibuat belakang, pasti baru Nabi kita mati. Nabi kita Rasulullah hidup dia atas dunia ni kata setengahnya 3 tahun kata setengah 5 tahun 3 tahun tak ada bini pun tak ada yang bekerja apa tak ada apa jangan dikit orang Kristian nak tiru nak bini sebagaimana Nabi Isa bini tak boleh muka Nabi Isa tak bini nak cari makam negok menanam kesukur tak boleh muka Nabi Isa tak ada, ada. ada. ada. tunjuk contoh Nabi kita Muhammad salam, hidup berapa 3 tahun Berapa kali gerok, berapa kali nyarih, berapa kali senyum, berapa kali gemerak, berapa kali kriuk. Pertoh dari lain. Setara tu, pun ada jarih orang Melayu yang takutu Nabi Muhammad. Ini cari paksa. Kalau mati, tak apa. Tapi yang susahnya itu. Bila hidup tak mutu, aku tu, Mutu aku anak dia. betul, anak kita. Aku calonan. Atau apa calonan itulah kita kena bangun. Jadi, allazina aman. Orang mu'min, iaitu faat pada Allah. Yang kedua, taat pada Rasul. Yang tiga taat pa kepada pemerintah daripada kamu minkum daripada kamu bukan ul amri je ya, tak ul amri minkum pa Pada kepada pemerintah ya minkum daripada kamu kamu yang ladin aman ini benar-benar benda perhadis bukan sebagai pemerintah macam menguti pula boleh kajian ke surga eh kajianmu di minkum kami minkum kalau kajian Yang ladin aman selamat tapi kalau minhu kajian penggalai rupa ni daripada Yahudi Rasulullah jadi masalah fasal dari kita duduk atas dunia Kena yakin bahawa aku ni hamba Tuhan Kaya kau, hamba cawa kaya Meski pun, hamba cawa meski Cikgu kau, hamba cawa cikgu Profesor, hamba cawa cikgu Tuk Jahir kapung kau, hamba cawa Tuk Jahir Biasa, genap, lapis manusia Beriman kepada Allah Dia rasul, dia bentuk pometa Mana berfaat kepada Allah Kalau tak ada pometa Tuk Khatik dia baca semua hari-hari-hari gini. Di masjid raja. Ayah Nas itaqallah. Hei orang. Depan aku ni makmung-makmung. Tak kira raja depan aku. Kau ketua polis kau betapa. Ayah Nas hei orang. Itaqallah. Taqwa pada Allah. Taqwa kepada Allah. Dia terlibat habis. Orang yang sore. Ramai-ramai. Kita seorang nak taqwa. Kalau kerajaan tidak taqwa. Tak salah. Kita seorang yang dihubungkan. tu tanah juga ada macam-macam buka soal khabar aduh nak tanya aduh aduh macam macam pesis manusia ada soal khabar nanti bila ni pula makin kesek pula makin internet pula ni semua ni berpunca daripada berugamun apa-apa pribadi hasil daripada orang-orang yang sibuk berugamun orang lain tak sibuk lebih kerja yang tidak berugamun tak apa tak ada dunia ada rebuk ada haram ada halat asa berlaku Kenapa Kanuh tu sibuk ngatur-ngatur tadi dia sorang. Dia sorang berlebah, masyarakat tidak lebah pun dia tu. Jadi masalah semua. Coba kita pun beragama, masyarakat beragama, ak ajah beragama, hidup tenang. Tidur malam tak tak kecipit tu tak apa. Oh nak curi apa? Boleh curi, boleh piti. Masuk nakak. Akhir gelap. Nipah je pada apa-apa pakak curi, pakak rokok, pakak sampah, pakak rasuah tak apa. Kalau awak kata awak ak ajah pun juga aku. Benar tak? Kan? Akhirnya, pahak boleh, koreshwah. Pakh itu akhir, koreshwah. Gagal linggam, linggam, bagus. Itu bila linggam, gata. Ajak nak tutup, buku dia mengakhir. Setengah itu, bunuhnya bong. Ha? Ajak nak, nak susah, ya? buku dia. Ini semua ni berpuncah daripada kita. Kapol juga, dia tulbak. Dia mengatakan, dia tulbak. Akhirnya, dia tulbak. Aku nak kata. Ini benar-benar beginilah. Benar -benar, maka, malu siriti. Tiga, jujur. taat pada Allah. Dan taat pada Rasul. Dan ta'a pada pemerintah, dia kami. Kalau Tuhan kata ati Allah saja cukup. Dah. Ati Allah, ta'af pada Allah. Tapi tidak jelas. Allah, ta'af. Na, ta nak ta'af. Kita tak gerti, kita nak berbahas dengan Tuhan. Wala, nak ditanya Tuhan. Dia ada tu? Dia ya, ada ya, apa-apa lelaki Rasul? Supaya kita manusia boleh berbahas dengan Rasul. Manusia juga. Jangan. Jahiliyah hari tu. Rasul Muhammad. Allah Rasul lagi mana? Okay. Kalau boleh, main lekat. Bawa raja jadi Rasul. Nabi katakan lagi mereka muda ngaji lagi. Mana nabi? Tunggu tak dapat tengok. Tunggu tak dapat tengok. Bunyi solo mikrofon. Apa namanya? Tunggu sana. Panas nak, nak tengok dia semaya nak kemano? Nak tengok dia binganya kemana? Tengok dia berjalan kemana? Tengok apa? Tak wajib. Tak sudah ngaku juga. En nama anabasharum bersukum yohai ha Enaya. Eni Pak Tengok jujur. Pertama tak ampar Allah. Kedua tak Rasul. Dia tak apa dah pemerintah. Pemerintah mesti ada hidup. Bau orang yang hok-hok Tengah-tengah di kadang tengah, tengah. Kerana bila pemerintah tak ada J putut tangan dia Roten putut tangan dia Tali gata putut tangan dia Pemerintah bukan sebagian pemerintah Pemerintah, pemerintah, pemerintah mingkul daripada kumpulan Jadi kita lah, Di sistem bentuk kajian dia Bentuk melalui pilihan lain maka sebagaimana pemerintah bentuk pemerintah diwajib, maka cara nak membentuk pemerintah juga kena wajib juga kita pilihan raya yang lagi tak ada pilihan raya tu cakap dan lepas, dia, lepas dia. tapi lo ni kerajaan dibentuk dengan pilihan raya maka wajib atas kita pergi pilihan raya Alhamdulillah kita tak pilihan raya tu dan lepas pada pilihan raya kita bentuk kerajaan atas dasar Islam dan Kelantan tu tu tunjuk contoh dia mahu lawan Kelantan nak rapah Kelantan nak rubuh Kelantan orang sebenar nak bagi baju eh. kan orang sebenar buat leluk ya bukan nak baju kan eh. nak memusnahkan tapak berakan Islam di Kelantai hmm. ini orang sebenar nak suruh Yahudi setuju nak suruh Amerika setuju nak suruh kata Amerika apa na, ya, kita. Klantai ni shake hand kita Kelantai ni bermula beri Islam Amerika apa kata Yahudi kata kini, musnah kini, dengan cara mana sekalipun musnah cara adik cara demokrasi ke Alhamdulillah tuan beri pada kita tuan tolong sungguh-sungguh maka usaha mereka nak memusnahkan tapak rakyat Islam di kelantan ini tak berjaya mudah-mudahan lepas pada dia kita jaga mulai kajian ini amba barik adik kakak baik pakat jaga belakang pakat jaga pakat halak kita pakat buat belakang jok daripada orang kapung siapa kempi besar kita buat hak wajib hak halak jok orang kapung siapa kempi besar orang haram kita tinggal belakang insyaAllah pandanglah Allah Ta'ala jaga kita sebagaimana jaga depan-depan itu Allah akhir sekali fa'intana za'atum fi syait urduhu ilallahi wa rasul. Dalam Quran dia tunjuk dasar dan dalam pelbagai dunia sekalipun dia tidak sebut sesetahu detail ha cughi ha baga dia tunjuk dasar kalau nak, nak tunjuk belako dah hak detail tu apa tak Quran set jadi 30 juz jadi 300 juz 3000 juz kalau nak sebut belako maka Allah Taala sebut dasar awak curilah guna awa mai like, apa ni awak mikus lagu ni awak percaya lagu ni awak bahas lagu ni bolehnya ke dalam Islam sebut Quran hadis ijma qiyas Quran hadis ijma qiyas pak kang mai daripada Quran so to be hadis daripada Quran so to be ijma daripada Quran so to be qiyas daripada ijma dan qiyas lah Islam boleh bergerak siapa kemak fleksibel kita panggil al-marjuh apabila alhamdulillah kita kita ada kelantan ni maknya apabila kita baca Quran kita jumpa dasar saja tapi kainah manusia ni berubah-ubah semua daripada zaman nabi ke sampai kita le ni pas kiamat kainah berubah sama jam yang itu gambin warak ada cargo tertentu buat arag daripada itu kalau nak cari arag hukum nabi zaman, zaman jahili hari tu bau dah akhir eh? sebab so, bila tak terasa senalah dia nak buat arak lagu lain hari tu, dia mencari toge bubu utama buah zabit pahala korek batang batang sama pertama dia rebat pada paha-paha jadi pai pada bubuh arak nah itu setahun dua tahun maka arak arak tu panggil afiq haram mabuk tapi kalau nak cari arak le ni buat batang sama daklah dia nak arak halal belakonlah tapi kita kiah dah kalau miskin khamr macam mana mabuk arak walau pun buat macam mana buat kilang kalau gapo arak belako semeh duduk tak apa apa judi gitu juga jaman Nabi itu orang berjudi lagu lain orang lepas mulai masah mulai batas macam-macam kesenam lain, orang tak main judi lagu itu orang jadi lagu lain orang pakai tekek orang pakai apa-apa semua sekali jadi oleh yang demikian nasib baiklah kita beragama Islam dan lengkap lengkap hak dasar ada hak kiyah itu kita pakat kita pakat beripun alim ulama kita dengan bermacam-macam pakat profesional apa-apa semua sekali kita petakkan bagian ini boleh bagian, bagian, bagian ini tak boleh Alhamdulillah Alhamdulillah pada orang yang mengatakan ugama lain politik lain pergi ada bercanda dengan ayat ni, ayat itu adalah perempuan sebut perkara ugama eh, sebut perkara politik masuk dalam Quran sendiri pahala ke mana kita nak kata tidak politik Alhamdulillah orang maka sedar maka sedar maka sedar dan benda ni takut berjakit kena gila lain kata waktu jadi kalut sangat semakinnya Oh, Tuhan tak silam berhenti berhenti berhenti dulu terdoa lepas itu kita pakai semayal dua rekaat syukur أعوذ بالله من الشيطان المجدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشعبنا المسرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه آله معين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين ربنا وتبع ذينا إنك التواه الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برك والسلامة من كل إثن لا تدع لنا ذنبا إلا غطرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا داءا إلا داويته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا غلبته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قبيتها يا أرحم الراحمين اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وصوماليا وفي كشمير وثئبايا وششنا قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم الله تردك إذا عدائهم من اليهود الغاسبين والأمريكان المتجبرين والهنود الوثنيين والروسيين الملحدين والقوميين المتطرفين على نحورهم اللهم أهصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبقي منهم أحدا اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعلهم كعصف محكول اللهم ارمهم بحجارة من سجيل ربنا جعلنا من قيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعا اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فنحمدك اللهم على آلائك ونشكرك على نعمائك ونشكو إليك يا الله جهلنا وضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا على الناس اللهم أكلنا ولا تكن علينا اللهم أكلنا ولا تكن علينا اللهم لا تكلنا إلى إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطّل الله بقلب سليم وبنى آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد Wala alihhi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih. Allahu Akbar. Basah. Basah. Basah. Allahu akbar. Hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru. Eh, kita setelah lagi majlis perhatian Penghafal Aturan Sereka Negeri Belantan 2008 Di mana Perusahaan tersebut Yang akan dirasumikan oleh Pemurusi Berlepas di Jawa Pesahara Islam 40 malam Pesahara 40 malam pada para yang pada masjid pada rahim to kalau apa buat itu kan semua itu kan ya selokan ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم, اللهم اخسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر اللهم متعنا باسمعنا واغصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل إخوارث منا واجعل الله ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا واجعل الله ثارنا على من ظلمنا وظلم دينك محمد محمدين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم لا تجعل نصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصبط علينا بذنوبنا من لا يخاف ويرحمنا ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إنك جامع الناس لأم الله رب فيه فاجمع بيننا ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أفى الله بقلب سليم ربنا أبنا من أزواجنا وذرياتنا قربنا واتعين وجعلنا للمستقيم اماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا ربنا ربنا من ازواجنا ربنا هب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وبنااتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه واقنا عذاب النار الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والصلاه الله السلام عليكم semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang, Minta Allah, minta Allah,